La Liosolimitat de Anoanta Bonci Sevadema. Des del districte de Santa Andreu de Palomat Radio Trinitat de Belles. Nora Sayou Frances, és va La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. Fena 24 hores. La Liosolimitat de Anoanta Bonci les proves d'accés a la universitat Les Pau comencen avui a Catalunya amb 31.025 estudiants, una xifra lleugerament superior a l'any passat quan van realitzar les proves 30.250 alumnes, segons la Secretaria d'Universitats i Recerca. Del total d'alumnes matriculats a les proves, que tindrà lloc en horari de matí i de tarda, els dies 11, 12 i 13 de juny, 25.623 venen del batxillerat. 2.136 s'han fet matrícules lliures, procedents de batxillerat d'altres anys, i 3.266 accedeixen des de cicles superiors per examinar-se d'alguna assignatura en la fase específica. L'ESPAU es divideixen en dues fases, una de general, que és obligatòria, amb cinc exàmens, i una d'específica, voluntària, per a tots els estudiants. Les proves han començat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana i literatura, que anirà a seguir del de llengua catalana i literatura també. I l'últim del matí serà la prova de disseny, matemàtiques aplicades a les ciències socials o ciències de la Terra i el medi ambient. A la tarda, a dos quarts de 4 continuaran amb literatura catalana o dibuix tècnic. Ja demà dijous, el primer examen serà el d'història o història de la filosofia. Posteriorment es farà el de llengua estrangera i al matí finalitzarà amb les proves de dibuixer artístic, llatí o matemàtiques. A la tarda hi haurà les proves de literatura castellana i tecnologia industrial. Divendres, l'últim dia d'examens, es faran les proves de geografia física o cultura audiovisual, grec, biologia o anàlisi musical, economia d'empresa o química. I a la tarda, història de l'art i electrònica. Els estudiants podran conèixer les notes a partir del 27 de juny a internet i el 30 de juny als seus centres. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'AFM. Això és tot un poble que us parla i acompanyar Susana Ávila, Francesco Miguel i Jordi García. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi García.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 I comencem parlant del regidor Raimon Blasi que assisteix a la presentació del 35è Trofeig internacional Ciutat de Barcelona de Natació. Aquest migdia el regidor del distit Esmandreu, Raimon Blasi, ha assistit a la roda de premsa de presentació del 35è trofèix internacional Ciutat de Barcelona de Natació. A l'acte també hi han participat el president de la Federació Catalana de Natació, Enric Bertran, i el president del Club Natació Sant Andreu, Joan Egea. La presentació s'ha fet a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu a Ramblada Fabri Puig número 47 El regidor Raymond Blasi també participa a la cluenda de la onzena Convenció de Comerç de Catalunya Avui a la una del migdia el regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu Raymond Blasi participa a la cluenda de la onzena Convenció del Comerç de Catalunya que tindrà local, lloc al recinte de l'Hospital de Sant Pau, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, número 167. La Confederació de Comerç de Catalunya celebra el seu 30è aniversari en el marc de la 9a Convenció del Comerç de Catalunya. Durant l'acte es farà una presentació del balanç dels 30 anys de l'organització comercial i es lliurarà un guardó de reconeixement a la Caixa. A l'acte de Cluenda, a més del regidor Rimon Blasi, participarà Fàlit Puig, conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Pere Llorenç, president de la Confederació Federació de Comerç de Catalunya i Eusebissima, president de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, la FEPIMI. I hem de dir que hi es va fer un consell extraordinari de barri de Sant Andreu. Ahí el Centre Civil de Sant Andreu va acollir un nou consell extraordinari del barri de Sant Andreu. Doncs els primers, els principals temes que es van tractar van ser la proposta de remodelació dels carrers Borriana, Sagarra, Plaça, Maria Brosa i carrer Matagalls. També es va presentar el nou CAP Casernes. Ahir es va presentar també el nou concurs de cartells de la Festa Major Sant Andreu de Paloma 2014. El cartell guanyador tindrà un únic premi de 100 euros. El termini de presentació és fins al 25 de juliol. El lloc de presentació és el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, Can Galta Cremat, al carrer Arquímedes número 30, de dimarts a divendres de 6 de la tarda a 9 del vespre. Doncs us expliquem una mica en què, en què consisteixen les bases de la participació, que és oberta tant a professionals com a artistes noves, i aficionats. Els participants han de fer arribar de forma individual o col·lectiva un disseny original i inèdit. El tema del cartell és lliure dins la finalitat d'anunciar la festa major de Sant Andreu. Es proposa com a tema el mercat de Sant Andreu, tot i així s'acceptarà qualsevol tema relacionat amb la festa major de Sant Andreu. El format dels cartells serà de 21 cm d'ample per 42 cm d'alt i en una segona versió en format dinar 4 s'ha de presentar en un suport rígid.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 del 28 de novembre al 8 de desembre del 2014. Els cartells es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió a quatre colors. No s'admetran titels metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats. Els colors dels cartells han de ser vius i d'acord amb la finalitat d'aquest, la Festa Major.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 El jurat serà l'únic òrgan competent per resoldre qualsevol incidència i estarà format per professionals del disseny gràfic i per membres de l'organització els quals no podran presentar-se al concurs. El jurat reserva la potestat si sí, és necessari de seleccionar prèviament els dissenys admesos a concurs. El termini de presentació d'originals és del 10 de juny al 25 de juliol. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, és a dir, Can Galtacremat, al carrer Arquímedes, número 30. Es podrà fer de dimarts a divendres, de 6 de a la tarda a 9 de la nit, les obres es lliuraran en un sobre tancat identificant el remitent amb un pseudònim, que també haurà de constar en l'envers de l'original. A l'interior d'aquest sobre, juntament amb la proposta, hi figurarà un altre sobre tancat, amb, també identificat amb el mateix pseudònim amb un document, on s'hauran de fer constar nom i cognoms de l'autor, Adreça, telèfons de contacte i adreça electrònica. El veredicte del concurs es farà públic el dia 1 d'agost. Les obres no premiades estaran a disposició dels seus autors de l'UAL 15 de setembre.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 La participació en aquest concurs implica la plena conformitat i acceptació de les bases. I ara, continuem amb d'altres informacions, volem parlar-vos de com i per què crear cooperatives. Es tracta d'un cicle de xerrades. Des del districte Esnandreu de us estan impulsant accions de suport a l'economia social i solidària. Espais de debat, assessorament, una línia de microcrèdits per tots aquells projectes que es posen en marxa als barris de Bon Pastor, Baró de Viver i la Trinitat Vella. Aquestes accions es faran al centre cívic, casal de barri i biblioteques durant els mesos de juny i juliol. Aquestes xerrades són organitzades per l'Ajuntament de Barcelona al Districte Sant Andreu, qui hi ha els serveis d'economia social i solidària i al Districte Sant Andreu. També informar-vos que aquests dies el que podeu fer és gaudir d'una exposició de pintura i de poesia a càrrec de Josep Buils. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Sigre número 24, acull fins al 29 de juny un recull d'aquarel·les i de poemes que ens endinsen el pensament de l'autor, de vegades romàntic, de vegades eteri, de vegades cru i dramàtic, amb la com la mateixa existència de l'ésser humà. Aquesta exposició la podreu gaudir al passadís de l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, que es troba al carrer del Segre, número 2432, just davant de la plaça de Can Fabre. i si voleu posar-vos en contacte amb ells, doncs el que podeu fer és trucar al 9-3-256-6145. A l'horari de visites, per poder veure aquesta exposició de pintura i de poesia de Josep Wills, és de dilluns a dissabte, de 4 de la tarda a 9 de la nit.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 fitxar Sóc jo qui vol mai no aturar qui vol sempre noves fronteres Sóc jo ets tu som tots nosaltres marxem-s'hi sí, vivim i no volem acotar el cap. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ahir el Centre Cívic de Sant Andreu va acollir un nou consell extraordinari de barri de Sant Andreu i va parlar-ne tenim doncs, a al tron del fil telefònic a un dels responsables de l'associació de veïns de Sant Andreu Nord Tramuntana com és el senyor Carles Blanc. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns com va anar ahir aquest Consell Extraordinari de Barri, perquè em sembla que tenien molts temes a tractar, no? Bueno, eh, a veure, sí i no. D'entrada podria mm. explicar eh, per què es va fer aquest Consell de Barri, que em sembla bastant interessant. Mm -hmm. De fet, aquest Consell de Barri és extraordinari perquè així es va demanar a l'últim eh, plenari de, de, dels partits polítics de Sant Andreu, mm. es va aprovar per unanimitat, que es feia el Consell Plenari per informar els veïns de la nova divisió de l'àrea bàsica de Sant Andreu. Uh -huh. eh, dir que eh, aquesta proposta la vam, la vam portar des de la Comissió de Salut de Sant Andreu, a la qual formem part quatre entitats veïnals i eh, els partits d'esquerra que estan a l'oposició i uh -huh. el sindicats de comissions per provocar que com els Consells de Salut que se tenia que informar d'aquestes coses. Nosaltres vam demanar reiterades vegades que es posessin a l'ordre del dia doncs, tota la informació re en relació a l'àrea bàsica i no ens feien cas ni en aquests temes ni en els temes que es davan demanant, com per exemple la vista d'espera i altres temes. Uh -huh. Doncs, eh, com no era funcional, el Consell de Salut va entendre que almenys que forçar aquí aquesta gent no aquesta explicació en aquest Consell de Barri Extraordinari. Bé, bueno, Dit això, la informació que es va donar ens va sorprendre també que comencessin fent un Consell de Barri Extraordinari que comencessin explicant lo de la transformació d'aquests carrers de la plaça Mariano Brosa i que el tema important ho deixessin per última hora. No? Mm -hmm. Això sembla ser ha ja, una, una ja. forma d'entreprendre de, el personal mm -hmm. i bueno, eh, en aquest Consell eh, li van retreure el senyor Escosa que d'entrada pues, portem la gent de Sant Andreu portem pràcticament quasi més de 3 setmanes i encara no està arreglat el tema de demanar hora per internet pel metge de capçalera, doncs ara mateix, si podeu comprovar a la pàgina web del CatSalut, no, no donant hora per, per la gent que demana hora pel metge de capçalera. Uh -huh. Això va dir que, que us funcionaria, que, que, bueno, que quan es comença un projecte nou totes aquestes coses són normals. Nosaltres entenem que un bon gestor això ho té que tindrà previst i que una base de dades s'ha d'actualitzar dies abans de, de posar en funcionament aquest equipament i ho han volgut fer a, a córrer cuita i us ha sortit malament. Mm. Bueno, això seria una qüestió. Després, el tema de, dels metges de capçalera, de, hi ha una llei que diu la, la, la Generalitat de Catalunya, que tots els ciutadans de Catalunya tenim dret a escollir el nostre metge de capçalera. Aquest mm. senyor, el senyor Escosa, diu que que, bueno, que ben bé la llei no, no és així, que el que tenim dret és escollir el centre d'atenció. Aquí va haver-hi una, una discrepància d'interpretacions, ja se sap, cada es mm. compra part pel seu interès, nosaltres tenim un document que, que explica això, no? que hi ha uns casos concrets que es pot denegar aquesta petició ciutadana però que el dret que tenen els ciutadans és de demanar, eh, poden demanar tant per pediatria com per enfermeria com per metge de capçalera si atesos a una persona en concret. Uh -huh. I bueno, ell no, no ho recull. Eh, què més et podria explicar? fes alguna qüestió si vols preguntar-me. Uh, bé, el que nosaltres tenim aquí sobre de la taula és que es va fer una proposta de remodelació dels carrers Borriana, Segarra, plaça Maria Brosa i carrer Matagalls no? Bueno, sí, de fet aquest va ser... A veure, és que el Consell de Barri Extraordinari l'equip de govern pot posar els temes que vulgui però yeah. aquest Consell de Barri Extraordinari, ja et dic es va aprovar per unanimitat per parlar del tema de casernes. Es van afegir aquest tema, bueno, i aquest tema no el controlo gaire. Mm. Uh, el tema que, que, van que van respondre els veïns, sobretot pues, preocupats pa, per qui pagarà això, si pagarà mm. l'Ajuntament o pagarà uh, la constructora, que qui tindrà responsabilitat, perquè hi ha moltes eh, terres allà mig, que no, no estan ben separades mm. dels vianants i pot haver-hi perill, i bueno, el company de l'associació de, de veïns li va fer la pregunta de qui seria el responsable en cas de prendre mal. I bueno, no, no van contestar no, uh -huh. en aquest tema. Uh -huh. dic, és que jo pensava que em volíeu parlar del tema de, de salut, per això sí. he dit que... A veure, un moment que et passo amb la meva companya Susana. Hola, ah. bon dia. Bon dia, bon dia Susana. Llavors, diversos... els temes de veritat que per quals es va convocar aquest Consell Extraordinari va ser relacionat amb la salut. Perquè teniu sí. molts problemes a Sant Andreu per accedir a l'atenció primària. Sí, sí, o sigui, a dia d'avui eh, hi ha molt poca gent a Sant Andreu que sàpigui realment quin metge tindrà mm. i hi ha molta gent a Sant Andreu que encara no s'ha enterat d'aquesta divisió de l'àrea bàsica que suposarà, pues, en comptes d'anar a Cap de Meridiana, tindrà que a caserna. Hi ha molta gent afectada que és que no té idea, mm. perquè les cartes que li van demanar fa mes i mig, eh, que pillés unes cartes a les persones afectades, no?, Uh -huh. eh, ahir, per Arte de Mac, que dice, no, les cartes les enviamos mañana. Dic, bueno, eh, em va posar l'argument de que si s'enviava molt abans la gent les, les, les llegia, les guardava un calaix i se n'oblidava. Uh -huh. Això és el que aconsellaven els, els comunicadors. Nosaltres tenem que una persona que té aquesta informació en dies previs, si és possible setmanes prèvies, doncs pot fer la reclamació en cas que vegi que el seu metge de capçalera li volen treure. i D'aquesta manera doncs, la cosa ve molt sobtada, no? I això va ser també una manera d'entendre van enviar les cartes. Casualment diuen que les començaran a enviar per demà. Bueno, això és el que li van demanar fa un parell de mesos. També li van demanar que, sisplau, ens donés tota aquesta informació per fer-li arribar als veïns i, bueno, fins ara, ja et que han tingut que posar aquest Consell de Barri Extraordinari per saber quatre coses perquè la informació no, està activida, no ha estat no s'ha informat correctament als veïns. Quant de temps fa que aquest nou cap de, de caserna, Centre d'Atenció Primària de, de Casernes, està actiu? Bueno, no està actiu. O si sigui, els el començarà a estar actiu el dia 16 de juny Ara aquest dilluns, ahir, em sembla que van començar a anar a les enfermeres i als metges, però per prendre, per, per, no per començar a treballar, sinó no es començaran a, a, donar, a donar hores fins la setmana que ve. Estan uh -huh. preparant els seus despatxos, per, bueno, com a qualsevol treballador, per pues, amoldar-se a un nou lloc de treball. Al ¿no? uh -huh. principi no estarà actiu fins al dia 16 de juny, això és el que van dir ahir. Uh -huh. però ja aquest... van avançar feina i ja us van presentar el nou CAP el nou 112 bueno, hi haurà i... el, el dissabte 14 sembla que és de, de, de, 11 a, de, de 9 a 12 no ho bé, de 9 a 12 una cosa així. hi ha una jornada de portes obertes on, on s'acobliga la gent a visitar-los per la nostra part, com a comissió de salut estarem al davant de d'aquest dia de la inauguració davant del cap de, de casernes doncs per si hi ha algun veïn o veïna que no estigui d'acord amb que li el camionetxa de cap cel·lera doncs, bueno, tractar-lo d'orientar per a enfocar uh, les denúncies que, que siguin pertinents perquè entenem que tenim dret que el senyor Escosa digui que, que no. Perquè el, el cap que hi ha a la, a la Meridiana continua actiu? Uh, diguéssim que Sant Andreu fins ara, tota la gent de Sant Andreu tenia que anar al cap de Meridiana. Hmm. A l'obrir-se al cap de casernes Uh, es fa una divisió no? la de la, aproximadament la meitat de la població va a Casernes i l'altra meitat va a Meridiana llavors s'ha partit el mapa del districte de Sant Andreu per, per una frontera em sembla que és, és, és concretament és el carrer Malàs la gent que va al carrer Malàs anirà a Meridiana i els de Malàs cap al davant aniran a, a Casernes i aquesta uh -huh. informació nosaltres en tenim però molta gent gran, que no llegis els diaris, que no té internet, que no va als Consells de, de Salut o, o que no té informació per part de l'Ajuntament, doncs això no se n'assabentat encara mm -hmm. a dia d'avui. Després per... d'ahí vam penjar quatre cartells, parlo del Consell de Barri i, i bueno, no, mm -hmm. no hi ha hagut gaire discussió, no? Perquè clar, estem parlant eh, d'un quAP no? També? D'un QAP, sí, eh, naturalitat. Mm. D'un QAP. El QAP eh, ja van fer la seva, eh, les nostres lluites en el seu moment perquè potser és en funcionament. El QAP en principi està funcionant més o menys bé. Hi ha bastantes queixes en quant als serveis d'ambulàncies, hi ha bastantes queixes en quant als serveis d'ambulàncies i, i els treballadors eh, no es cobreixen les baixes, no? eh, els mm -hmm. treballadors de, del torn de tard tarda, no es cobreixen les tardes, les baixes i només es cobreixen les baixes al torn de nit, perquè si no, bueno, ja, uh -huh. ja no hi hauria metges, no? I en aquest sentit, eh, no que, no, jo no diré que va malament, però des de l'ocupe hauria d'anar bastant millor. Al quad, al servei d'urgència, a què referint ara, eh? Sí, sí. sí. Uh -huh. Per tant, el que hem de dir és que aquest dissabte es farà una jornada de portes obertes per conèixer com funciona aquest cap de casernes. Sí. No? i dilluns, eh, sense que se hagin presentat els metges ni hagueu pogut contactar vosaltres amb ells, doncs dilluns s'obriran les portes. Sí, la gent teòricament no? podrà començar a demanar ordre pel seu metge de cancel·lera, que ara mateix ja tinc per internet no es pot fer, ni uh -huh. si queda, em sembla que si vas al tauler si no és una cosa molt concreta, tampoc et donen uh -huh. i, bueno, així van les coses. Sí, sí, així van les coses. Uh -huh. Bé. Doncs esperem a veure què és el que passa aquest dissabte i aquest dilluns, a veure si es prenen, eh, doncs, alguna determinació al respecte. Sí, bueno, remarcar simplement això, que nosaltres com a Comissió de Salut estarem al davant de, del cap de casernes, per si hi ha algun veí que vulgui fer algun tipus de reclamació, doncs, doncs, almenys orientar-li. Mm -hmm. No li podem assegurar que, que guanyarem aquestes reclamacions, perquè, bueno, mm -hmm. ja se sap amb les coses, però al almenys sí que les tirarem al davant, sí. Mm -hmm. D'acord, doncs Carles Blanc, moltíssimes gràcies per contacte avui amb nosaltres i esperem doncs, que aquest cap de setmana sigui força fructífer a l'hora de donar a conèixer aquesta nova instal·lació de salut. No? Val, si no, que s'afegi una cosa més, fora sí. de l'àmbit de territori de Sant Andreu, diré que s'estan preparant bones mobilitzacions pel tema de salut eh, dins d'aquest mes. No mm he -hmm. donar gaire més informació perquè seran accions semblants a l'ocupació de la conselleria que es va fer l'últim sí. cop i que, d'entrada, la lluita per la salut continua amb moltes ganes. D'acord. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carles. Ja, salut, adeu. Adéu, és bé. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és doncs, una nova pausa per tornar d'aquí una estona. Posa el seu pit, i amunt, amunt, amunt, amunt, amunt, amunt, i es torna a viure, i amunt, amunt, amunt, coneix la frustració i el no sentit, desxifra els seus defectes cada cada matí, però amunt, amunt, amunt. Que es pensa el nom és així Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs controlem el nostre programa d'avui i ja hem de dir que des del districte de Sant Andreu s'estan impulsant accions de suport a l'economia social i solidària, com ja heu anat parlant aquests darrers dies també espais de debat, assessurament i una línia de microcrèdits per als barris de Bon Pastor, Baruavivé i la Trinitat Vella. Aquestes activitats doncs, es duen a terme a centres cívics, a casal de barri, a biblioteques i es realitzaran durant aquests propers mesos. Per parlar-ne doncs, tenim tenimaltra banda del perfil telefònic, el responsable de la cooperativa T Trèbol, que és en Xavi Palloss, en qui ja hem parlat més alguna vegada en aquest programa molt bon dia, Xavi. Bon dia. Doncs explica'ns, què és el que s'està preparant aquests dies a, a, a càrrec d'aquestes cooperatives? Mira, nosaltres, el bueno, que organitza és la taula d'Economia Social i Solidària de Ser Andreu, eh, que formen part diferents cooperatives, empreses d'inserció i, i el districte de l'Ajuntament, i bueno, el mm -hmm. que estem fent és posar en coneixement a, a la gent que vulgui plantejar-se buscar un tipus de feina diferent o millor encara, organitzar-se d'una manera autònoma autogestionada com és una cooperativa uh -huh. per crear cooperatives entón estem fent un cicle de xerrades per diferents centres cívics uh -huh. que el que estem fent és això bàsicament com una espècie de manual d'instruccions de com muntar, com crear i el per què de muntar una cooperativa uh -huh. i quin és el motiu de, de fer aquesta, aquestes trobades als centres cívics als casals de barri no, el motiu és bàsicament que dins del programa que van fer del pla de treball d'enguany, de, de la taula aquesta d'Economia Social i Solidària, uh -huh. es van marcar una sèrie de fites. Una era pues, bueno, promocionar el cooperativisme. Una manera que van fer uh -huh. és crear un mapa de dels diferents punts d'Economia Social que havia al districte. Uh -huh. pues una altra és difondre bones pràctiques. Pues estem fent visites a entitats o hi empreses que estan treballant en aquest àmbit per, per, per, per veure la gent, perquè ens conegui i diguin eh, perquè això és una bona pràctica i a part ho estan demostrant, es pot veure, és transparent. Uh -huh. I un altra més seria el tema de bueno, la, la part de formació. No? Uh -huh. o sigui, en aquest cas, hi ha una primera fase que seria crear... És, bueno, el cicle de xerrat té un, unes nocions bàsiques des de l'experiència de com es munta una cooperativa, com funciona, bé, bueno, coses bones i coses dolentes, que també pot haver, uh -huh. Allà, llavors tot això seria una primera fase i després gràcies a Barcelona Activa també la possibilitat de fer un curs com més, amb més aprofundiment, eh? clar, una xerrareta d'una hora, hora i mitja, la gent que va fent consultes tampoc es pot aprofundir molt, no?, però si uh -huh. la gent està interessada podria aprofundir en el concurso de Barcelona Activa. Uh -huh doncs et passa la meva companya Susanna? hola bon dia Xavi bon dia Susana exactament eh, quins passos han de seguir? quants passos són i quant de temps es triga per crear una pròpia cooperativa? Bueno, el, pas primer, el pas primer de tot és tenir les, tenir les idees clares de, mm -hmm. de, què vol, de què voleu fer o què vols fer o que es, qui es plantegi, això per mi és importantíssim no? mm -hmm. en segon terme també és trobar-se un bon equip mm -hmm. a vegades hi plans que són molt interessants, que són molt viables, però falla precisament per el factor humà, no? Pensem que si el factor humà és una peça clau dins de qualsevol empresa, doncs encara més en una cooperativa, que estem parlant de que l'aportació personal té molta, una dosis molt alta d'intensitat, de participació. Per tant, jo penso que és tan important el tema de la, del pla, no? El, el, el pla, la idea, el, el projecte que tingueu, o el pugui tenir la gent, tant com l'equip, no? Després, a més a més, una tercera fase, després de trobar això, doncs pues és formació, no? És formar-se lo suficient, com que el mercat és molt dur, i, eh, bé, bueno, la formació per mi seria idea, projecte, equip de gent i formació. Mm -hmm. Després de tot això, evidentment, hi ha un component importantíssim que és el tema del suport financer, no? perquè uh -huh. també hi ha eines des del món cooperatiu o des del de, bueno, món d'àmbit de una d'elles podia ser del tema dels microcrèdits aquests que, que gràcies al pla de barris es pot otorgar a emprenedors que vulguin muntar negocis dins de, del, del barris de Trinitat Vella o Pastor, com també hi ha ajudes financeres a projectes si es considera que són viables social i econòmicament des de COP57, des de FIARE des d'entitats d'economia social i diferents possibilitats Uh -huh. ja Actualment no... diguem que degut a la, la crisi les cooperatives estan esdevenint una sortida a gent que durant molt de temps no té feina, no troba feina, es troba a l'atur i ha de, que es diu ara, ha d'emprendre Necessita en... treballar, necessita, té alguna idea i si no troba feina per con hi doncs es muntarà la seva pròpia empresa i aquesta empresa pot tenir forma de cooperativa. Exacte, nosaltres el que estem veient és que en aquest sentit, gràcies, entre cometes, eh, a la crisi ha augmentat exponencialment moltíssims projectes de gent que abans s'acomodava o deia, bueno, hem treballaré pues, per una altra gent, etcètera, com ara no li queda un altre remei que buscar-se la vida, en poques paraules, uh -huh. a llavors, què millor que en un formal que se senti a gust? I la gent, uh -huh. normalment, se sent a gust d'una forma democràtica, com és les cooperatives, la uh -huh. gent més tracta de persones, que no siguin números, per tant, si es troba en aquesta idea bona eh, més un equip, a veure, un equip estem parlant d'un mínim de tres persones, eh, tampoc uh -huh. és que us imaginem aquí un equip de futbol d'onça, eh? Uh -huh. El mínim aquest legal i jurídic és tres persones per, per començar a funcionar, que també ajuda molt perquè també triplica els contactes, triplica la possibilitat de diner amínic, triplica la il·lusió, triplica tot, no? Sí. I, entonces, en aquest cas, eh, moltíssima gent que, degut a la crisi, no se l'havia plantejat abans o se l'havia plantejat, sí, estaria bé, com una manera així sí, més d'ideal, però no, no, no tan directa com «hay que buscar-se la vida», però, per tant, eh, comença a funcionar ja, estan bueno, molt, moltíssims projectes que estan sortint en format cooperatiu. Uh -huh. I com és que s'ha posat en marxa aquesta línia de microcrèdits només a pastor Baró de Lluvé i Trinitat? Perquè són els barris que diguem per el tema de subvencions, que aquestes ja no se m'escapen, eh? De, a nivell estructural, pues, van donar suport a, un, a uns barris determinats, dintre de les que, que es van escollir dins del, del municipi de Barcelona. Per tant, per poder complir el requisit del, del, per a la gent eh, mm. que fase d'emprenedora, ha de ser un dels requisits obligatoris és es que estigui dins d'aquests barris. Per què? Doncs pues m'imagino que, clar, augmentar el teixit associatiu, el teixit empresarial, en el, en el barri també estàs creant una vida estàs creant una comunitat degut a de la progressió econòmica que hi ha és pues una manera d'afiançar d'arrelar en, en el territori uh -huh. per tant, és una de les que hi ha suposo que als altres barris les agradaria però bé, bueno, per el moment doncs, en aquest cas només és aquests barris perquè estem parlant d'un cicle de, de xerrades, i aquestes xerrades quan es posaran en marxa, Quin, hi ha algun dia Mira, concret? El, sí, en principi el, el dia 12 és la, la primera xerrada que es fa a la Sagrera, uh -huh. totes les xerrades es fan als centres cívics, uh -huh. vale? la, la següent, la que us queda més a prop de vosaltres, seria el dia 18, uh -huh. a les 18.30, a la Generalitat Vella, uh -huh. i després el dia 19, de juny, tot aquests són del mes de juny eh? uh -huh. es, hi ha dues xerrades una que ens atrevem a veure què passa com, pel matí, vale? a les 11.30 al centre civil de Sant Andreu uh -huh. i després a les 7.30 a Bonpastó uh -huh. eh? i uh -huh. acabem, el, bueno, no acabem el dia 25 es farà a Navas uh -huh. i el, el 2 de juliol estem parlant del de, de, de, casal de l'Ave de Sant Andreu per tant, aquests, aquestes xerrades es faran també fora del que suponguen Pasto Veró de Lluís Trinitat Veïn. Sí, sí. Uh -huh. En principi, ja et dic, era intentar agafar tots els barri de, del districte. Uh -huh. D'acord. Doncs, ara que ja sabem el dia que comencen aquestes xerrades, doncs, donar-te les gràcies per haver a la nostra trucada i esperem això que funcioni d'allò més bé i que tothom, tots els veïns i veïnes que vulguin doncs, participar i i fer-se actiu dintre d'aquesta economia social i solidària doncs que ho puguin fer eh, doncs, a través d'aquestes xerrades que organitzeu. Vale, gràcies a vosaltres. Moltes eh? gràcies, pució. Xavi. Que vagi molt Adeu. bé. Molt bé, doncs ara que farem una nova pausa, però tornem ja ràpidament aquí en aquest programa per comentar-vos més coses. Fins ara. Tot tornarà al començament Just abans de ser present se'ls manca de concepte. Puig a un misteri, dóna pas a tot allò que vindrà o desapareixerà. Sí. dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs hem de al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, acull fins al 29 de juny, és a dir que encara teniu una mica de temps per poder gaudir d'un recull d'aquarel·les i de poemes que ens indinsen en el pensament de Josep Buils, precisament en Josep Buils on salta a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Hola, bon dia. ¿Tan? Doncs com ha estat rebent la gent aquesta exposició que s'està realitzant a Can Fabra? Bé, bé, jo penso que, que molt bé, jo penso que és una exposició... Jo vull dir que és una exposició una mica especial, mm. perquè no és una exposició només d'aquarel·les, mm. sinó que jo penso que aquesta exposició té tres temes molt importants, no? Una mm -hmm. és que hi ha 10 aquarel·les, que totes estan dedicats a la dona, mm. una altra és que cada aquarel·la té el seu poema, és a que és una exposició de pintura i de poema també, de poesia. Mm -hmm. I a més, també, jo vaig voler donar énfasis, diguéssim, a la presentació que va fer la setmana passada, mm -hmm. que per mi és un petit homenatge que he fet a la dona, mm -hmm. no? en defensa de la dona, que la proteccionista és la dona. Mm -hmm. I això, és per, això és per mi és molt important, no? Mm -hmm. Doncs et poso la meva companya, Susana, també, que té el NIMA aquí. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Ah, has dit que és, eh, aquesta exposició de pintura i de poesia, que els remarcarà també, de poesia, està formada per 10 aquarel·les, no? Sí, sí, exacte. Uh. Més o menys, quant temps vas trigant a reunir totes aquestes aquarel·les? Bueno, més o menys, això eh, diria que és un procés, jo diria d'un any, saps? Més o menys, d'un any. Perquè uh -huh. també has de dir que aquestes són 10, però n'he fet més, he fet més, eh? he fet més sí. aquarel·les durant... Aquest any hi va ser aquesta selecció de 10, que vaig pensar que entre les 10 o les més 10 poemes hi va ja omplir la sala, perquè la sala és la sala petita, no és la sala gran, no? Uh -huh. I penso que la sala que és d'aquí plena, amb 10 i uh -huh. D'on vas treure la inspiració? Primer per la pintura i després per la poesia? Per, I després per juntar la a aquests dos aspectes? Sí, bé, bueno, això és un procés, diguéssim, diguéssim que no et pot dir que sigui una cosa metòdica, no? sinó que una cosa una mica improvisada, no? Mm -hmm. De vegades, primer pinto un quadre i després, en basar-me en aquest quadre, doncs faig un poema, no? Mm -hmm. I de vegades, al revés. De vegades, he escrit un poema i enversa aquest poema, dius, ostres, doncs vaig fer una pintura que, que, que lligui amb aquest poema, no? És difícil que faci una pintura i automàticament el poema. No, això una mica, una mica així, no estic lligant, no? Va una mica segons l'inspiració, no? Uh -huh. a una cosa et pot portar a l'altra indistintament. Sí, exacte, exacte. exacte. Sí, sí, uh -huh. sí. Com és que t'has centrat en la figura de la dona? Bueno, perquè... Exposició? Sí, perquè, bueno, primerament perquè la dona, evidentment, és, té una figura molt maca, no? I és, eh, és, és una font d'inspiració i durant tots els segles de l'art ha sigut font d'inspiració, no? I jo, doncs, pues, em vaig començar a rumiar, vaig començar a rumiar, algunes sacudades que tenia, unes altres que vaig fer a l'últim mesos, i llavors li vaig donar una mica de, de, de, de bloma a aquest tema per fer un petit homenatge a la dona. Tot i que el, el programa no parla d'això, però jo vaig vol, voler vol fer, diguéssim, énfasis això la presentació, que per mi és com la lluita a, a favor de la dona, no? Hem de pensar de la dona, perquè la dona, tot i que avui estem en l'any 2014, en ple segle XXI, rodèges de per tot arreu, l'home continua ser un animal. Diuen que racional, però molt molts, moltíssims, se li hauria d'afegir la I, uh -huh. perquè l'home no para de fer um, mals tractaments, marginació, violació en les alfinats, continuament estem sentint per un de comunicació uh, barbaritats que fan a la dona, i per això jo vaig voler fer un petit homenatge no?, en la meva molèstia, de, de, en defensa de la dona, no? Mm -hmm. També, clar, aquest paper de les notícies que vas rebent també, també influeixen molt, no?, a l'hora d'escollir de, un tema. Sí, exacte, exacte. Sí, sí, exacte. Mm -hmm. I com va ser el fet que el centre cultural Can Fabra va oferir un espai seu per exposar la teva obra? Sí, bé, bueno, això també és a dir que, que i gràcies a el Pau Vinyas, no, que, que és el director pensava, del centre d'autor de Can Fabra, doncs, eh, ell va veure... Bé, bueno, jo m'hi conec d'això ja fa molt de temps, no? I va veure algunes coses meves i em va proposar a dir, solta mi això és interessant, penso que podia quedar bé en una exposició allà a Can Fabra, tenint en compte que, a més a més, eh, és pintura i poesia, no? I, a més a més, també has de dir que hi ha un poema que molta gent m'ha dit que és molt maco, que és, que és molt motiu perquè és com un petit homenatge a llibre, no? I aquí sí que de dir que primer vas escriure el poema que diu homenatge al llibre, i posteriorment vaig pintar una noia que està llegint un llibre i llavors vaig juntar l'aquarela amb el poema. Cal dir que a més de pintor també ets poeta. Sí, m'agrada molt la pintura, la poesia i també el teatre. Ets multidisciplinar Josep. Sí, m'agrada, m'agrada dedicar les meves hores, que tinc moltes hores perquè estic jubilat, m'agrada dedicar les meves hores lliures a Intentar dir, fomentar la cultura, fomentar això, però la poesia, el teatre, escriure les robes de teatre també, i també doncs, eh, la pintura, que m'agrada. He continuat pintant i he fet moltes exposicions. De fet, aquest és una de les que he fet, no? Però bé, bueno, aquesta, per és molt altra que lliga la pintura amb la poesia. Uh -huh. I si haguessis de triar entre la pintura i la poesia, amb què et quedaries? Ui, <laughs> això, <laughs> això és difícil, això és difícil, eh? no, sé, no sé, no sé, jo diria que meitat-meitat, eh? A vegades amb la pintura, moltíssim, mm. també amb la, molt la poesia, ja inclús he editat un llibre, no sé si ho he comentat, he editat un llibre i estic preparant un altre llibre, perquè mm. la generalitat també seria, estic preparant un llibre que seria unir la, una pàgina una il·lustració de la pintura meva i l'altra mm. pàgina un poema, és, per referent a aquella pintura, que ho estic preparant, no? potser sortirà publicat a l'any que ve, passant joves que ve, no? Que diria, no? Mm -hmm. Clar, separar una cosa de l'altra, jo diria 50%, mm -hmm. la veritat. Doncs de moment el que sí que podem fer és convidar els nostres oients a que fins al 29 de juny es passin al Centre Cultural Camp Fabra, que podran gaudir d'aquesta exposició de pintura i de poesia de Josep Wills. Sí, no, però vull dir que només està obert per les tardes, eh? De 4 a 9 de la de tarda, de cada dia. Uh -huh. a 9, uh -huh. eh? Doncs, si et sembla, doncs, convidem els nostres oients a que hi vagin aquesta mateixa tarda. Perfecte, veure, veure, moltíssim tot. A veure què és el que poden gaudir d'aquest recull d'aquarel·les i poemes. Sí, jo vaig cada dia per allà una estona, mira, si trobo alguna si trobo una persona pues, que me comenta, que problema, sobre la pintura, sobre la poesia doncs mira, jo cada dia vaig una estona ja en un vol. Eh? Molt bé, d'acord, doncs ens veiem per allà llavors. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Eh? Que vagi molt bé. Adéu. Gràcies, adéu, bon dia. Salió, bon dia. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar-nos-en ja directament a conèixer què és el que ens depara la nostra habitual agenda. Doncs una agenda en que, a primer lloc, ens porta cap a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix una exposició sobre veïnes ciutadanes. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, al carrer de Garicia, número 16, s'ofereix fins al 12 de juliol una exposició sobre veïnes ciutadanes. A Catalunya, els moviments veïnals de la dècada del 70 van ser molt destacats. La participació de les dones en aquests moviments va ser molt rellevant i, alhora, decisiva. En aquesta exposició es destaquen 12 dones que va liderar el d'aquests moviments i que són i ho han estat banes de terrassa de l'Hospitalet de Manresa, Sabadedell Corne, allà, Barcelona, Santa Coloma de Grabanet a càrrec de l'Institut Català de la Dona doncs aquesta, aquesta, exposició, aquesta exposició la podeu gaudir als diferents espais de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero i ara us parlem de l'inici del procés de matriculació a les escoles bressol municipals de la ciutat per al curs 2014-2015 El llistat dels infants admesos de manera definitiva es va fer pública i la matrícula la podran fer les famílies a partir d'avui i fins al 17 de juny, amb dos dies inclosos. Doncs el regidor de Educació i Universitat General de ha indicat que des de l'inici del mandat l'objectiu de l'equip de govern és oferir més places públiques de 0 a 3 anys a les famílies de la ciutat i millorar i augmentar també l'atenció i els serveis que ofereixen des de totes i cadascuna de les escoles de municipals de la ciutat. La ciutat disposa també de cinc d'infants de la Generalitat de Catalunya que tindran el mateix calendari de preinscripció i matrícula. Doncs les famílies podran preinscriure els seus fills o filles que com a mínim tinguin 7 setmanes d'edat al dia de l'inici de curs, que serà el 15 de setembre. Per a més informació sobre el període de preinscripció i matrícula, l'Ajuntament de Barcelona ofereix a les famílies la pàgina web www.bsn.cat barra Barcelona o també www.bsn.cat barra Educació. I ara parlem dels diferents espais culturals de Sant Andreu que us ofereixen el Calidoscopi Cultural. Comencem pel Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu que té l'exposició Enredant la Troca fins al 4 de juliol. Es va inaugurar el passat 26 d'abril a dos quarts de 6 de la tarda. L'exposició té un accés gratuït i rememora la societat del segle XVIII, una societat comercial, dinàmica i amb una gran riquesa cultural. És una exposició organitzada, com hem dit, pel Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I atenció que hi ha gent que viu a la Sagrera perquè el centre cívic de la Sagrera La Barraca us ofereix aquest divendres tallers familiars Construïu un Drac. Serà aquest divendres, a partir de dos quarts de sis de la tarda i fins a dos quarts de set. El preu és totalment gratuït, cal l'inscriure-sí prèviament, això sí, per fer un drac titella. Doncs porteu una caixa de cartró d'ous, buida, de les, de les que són de cartró per dalt i per sota, i, i podeu inscriure-vos al centre cívic de la Sagrera, dins l'horari d'obertura al públic del centre cívic. Aquests tallers gratuïts són per a infants de sis a dotze anys, en què podran anar descobrint el món dels diables. Per tant, organitza dracs i diables de la Sagrera. I les L'Uteka de Trinat Vella José Barbero organitza el taller de danses per a nens i nenes de totes les edats. Aquest divendres, a 6 de la tarda, és un taller gratuït. Tindrà lloc, com hem dit, a l'Uteka de Trinat Vella José Barbero. És a càrrec de l'Esquelles Cooperativa, una companyia d'espectacles, la companyia d'espectacles Al Patatuf, es presenta a un taller de danses tradicionals que combina l'apresentatge amb la diversió per a nens i nenes de totes les edats. Com hi hem remarcat, el taller de danses organitza mitja la lluita que tritat bella José Barbero. I el Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix transformacions. El Centre Cívic de Sant Andreu, el carrer gran de Sant Andreu, número 111, us ofereix fins al 18 de juny una exposició col·lectiva que presenta una tria de treballs dels alumnes que el tercer curs de disseny de la llotja, Escola Superior de Disseny i Art de Sant Andreu. Prenent com a referència l'obra de l'artista Ramon Guillem Balmes, els alumnes duen a terme la seva pròpia interpretació, treballant amb la idea del cos com a metàfora o estructura. I ara parlem dels tallers Aprenem que es realitzen a la Biblioteca de la Trinitat Vellajo José Barbero. Els tallers d'intercanvi lingüístic Aprenem arriben a la Biblioteca de la Trinitat Vellajo José Barbero. Participar i és gratuït, les inscripcions són obertes. Aplicant una metodologia innovadora, aprenent, llegint i parlant en grups reduïts de conversa, afavoreixen l'ús social del català alhora que s'aprenen altres llengües que potencien les relacions intergeneracionals i interculturals, promouen la participació ciutadana i la cohesió social qui aprèn també ensenya, tothom dona i tothom rep. Utilitzen materials d'aprenentatge de llengües gratuïts disponibles a les biblioteques i d'altres materials recollits a la web d'Aprenem, que l'adreça és www.aprenem.blog.cat. Els tallers, el Tornem, es realitza en la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que es troba al carrer de Galícia número 16 i hi haurà un grup de badins i un altre grup de tardes. El que també realitza a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero és el grup de lectura activa, però atenció perquè... Volem parlar-vos ara mateix d'obres. Es realitzen millores al clavà garam del carrer de Mosèn Quintí Mallofré. A partir de demà es duran a terme les obres de manteniment de la xarxa local de clavà garam del carrer Quintí Mallofré en el tram comprès entre el carrer Virgili i el carrer Sigra. Per aquest motiu, doncs aquest tram es veurà afectat per un tall de trànsit de dilluns a divendres de 7 del matí a 2 del migdia i els vehicles es desviaran per la Rambla 11 de setembre i els carrers de Santa Coloma, per Mañanet i Josep Sol de Vila. Així, així mateix, l'àrea d'aparcament quedarà anul·lada de manera parcial. I atenció perquè demà, demà dijous, comença la Festa Major de Baró de Vivert. Arriba la Festa Major del bar, barri de Baró de Vivert. Els actes es realitzaran a partir de demà i fins diumenge amb un reguitzell d'activitats per a tots els públics i totes les totes les edats que ara us comentem. Doncs els primers actes que seran demà dijous el que podreu trobar a partir de dos quarts de sis de la tarda fins a dos quarts de vuit a la plaça de Baró de Viver, la tercera gincana Familiar, un país d'aventura. I de, de la tarda a vuit del vespre el centre cívic tindrà lloc la mostra al taller de costura de la senyora Amàlia i divendres també es repetirà de cint de la tarda a vuit del vespre. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a la mateixa hora amb la Susana Ávila i amb el Francisco Miguel, així que doncs que passeu un bon una bona tarda. Adeu geu.